Нарешті досягнув Львова, найбільшого міста Західної України. Перед тим відбулася зустріч із командиром польського корпусу генералом Лянгером, на якій були прийняті умови здачі міста Червоній армії. Польське військо мало залишити Львів до 14.00. Військові склади передавалися радянському командуванню. Госпіталі з пораненими залишалися на місці, а офіцерському складу гарантувалася особиста свобода. «Я висловився проти останнього пункту стосовно особистої свободи», – писав керівник НКВД УРСР Іван Сіров. Своєму шефові Берії на це комбриг Курочкін, який представляє червоне командування, відповів, що він може порвати цей документ у будь-який момент. Отакий справжній офіцер, вірний своєму слову. Натомість польський командир свого слова дотримав і розпочав здачу міста. Аби не виникло непорозумінь, Лянгер наказав розклеїти оголошення, що Львів передано Червоній армії. Проте уникнути безладу не вдалося й тут – Військові частини, очевидно, не попереджені про те, щоб не відкривати вогню, відразу відкрили рушничний та кулеметний вогонь. Почалася паніка на головній вулиці. Всі бійці Червоної армії стріляють, але більшість не бачать цілі. Багато стріляють по вікнах будинків. Не попадаючи у вікна, кулі піднімають пилюку, а... Інший вояк сприймає цю пилюку за дим пострілу і відкриває вогонь. Командування взагалі не керувало стріляниною. Хто хотів, той і стріляв. Цілеї стрілянини не було. Кінець цитати. У результаті постраждали випадкові люди. Були загиблі. Зокрема, журналіст газети «Комуніст», який приїхав висвітлювати «Торжество історичної справедливості». «Налякані такою стріляниною, вояки і командири», – доповідав Сіров, – «далі пересувалися по Львову з оголеною зброєю. Все це справляло враження розгубленості і відсутності керівництва з боку командного і політичного складу». Кінець цитати. Окрім дезорієнтованих червоноармійців – Столицею Галичини в той час розгулювали й вояки німецької армії. Німці обурено інформував начальство Сіров, щоденно роз'їжджають по Львову під різними приводами: повернути полонених, бронювик, підбиту гармату, довідку про біженців. Наше командування не звертає належної уваги на такі візити. Кінець цитати. Зайняті своїм облаштуванням у місті, солдати також не пильнували залишених військових складів, які грабувало цивільне населення. Незабаром до Львова під'їхало високе начальство. Командувач Українського фронту Семен Тимошенко та секретар ЦК КПБУ Микита Хрущов перший із гостей зажадав перемістити танкову бригаду на західну околицю міста. На що отримав від підлеглих відповідь, що зі 160 танків на ходу лише 40, оскільки інші відстали в дорозі. Партійного ж боса роздратувала бездіяльність в лапках НКВД. «Яка це робота?» – кричав Хрущов. «Жодного розстріляного!» На що отримав заспокійливу відповідь чекіста – у Золочеві розстріляли 12 осіб, а без справи не стріляємо. Але ж таки стріляли, і не лише чекісти, але й червоноармійці. Безлад, який постійно супроводжував військо, що сунуло на захід до річки Сян тодішнього кордону з німцями, створював передумови для злочинів. Про один із них з участю політрука ескадрону 28-го кавалерійського полку Бердникова, доповіли самому Берії. Отож, 2 жовтня 1939 року політрук виїхав до містечка Кам'янка колишнього Люблінського воєводства у фільварок Павла Буречика. Увірвавшись до будинку, Бердников розстріляв господаря та ще п'ятьох членів його сім'ї, намагався перед смертю зґвалтувати його дружину. Оскільки територію найближчим часом мали захопити німці, повідомляли чекісти, трупи були терміново закопані, тому встановити, чи була жінка зґвалтована, тепер неможливо. Кінець цитати. 10 жовтня правопорушника затримали і розстріляли. Проте цим покаранням злочинів не спинили. Більше того, влада, яка карала і нібито встановлювала справедливість, насправді таким чином лише відстоювала свою монополію на злочини. Кількість заарештованих оперативно-чекійськими групами по західних областях України станом на 1 жовтня включно становить Три тисячі дев'ятсот чотирнадцять осіб.